Нас можуть кожного дня закрючити додому і зразу к ногтю, нагадує Владислав. То чого з цими менуетничати, коли стануть балакливі? Тоді просто. Чи забув як? Пам'ятаю. Через тутешній партком почесні путівки на Кавказький пляж. А звідти, в нас кажуть, за непередню частину і в конверт до Магадану. Серед снігу добувати вольфрам кріпкі дяді. Але нам треба обмислитись і про власну помовч, злісно прошепотів Владислав. Пісок горить під черевиками ні, то чого зарані підскакуєш. Завихрник подій Світиться половиною дверей церковця. Прибудова до старого собору, і на причиненій половинці видно об'яву з хрестом Київського рисунку на горі чути співи від криласу. В тіні дерев ждуть два перебрані полісмени. Дік Берчинал і Кірк Чойс. А недалеко їхав автомашина, без познак. Справа подібнюється до сміття, прирікає Берчинал. Наскільки? Набагато. На чому будуєш підозру? Ну, з копіями півбожевільної музики – Ходить до видавництва, надрукувати. А далі? «Нам один напрямок, тямиш», – різнув чогось. Секретар видавництва гострив ніс на трафік наших порошків для спеціального слідства. Там міна нам під ноги. Нам? Кожному, хто прижився в один ланцюг. Погибель. Раз ти в ньому допоміг, я волі. І того досить суддям. Чого ладиться в білий халат? Щось виявиться, моя катастрофа. Маю сім'ю. Тому губи замкни на ключ. Чось жестом показав на собі, як зробити. Або, насторожено вивідує Берчинал, свинтар. А гляди, зруйнується вся зараза. Ніяк. Знай, коли б навіть капітан насів, він злетить вибухом. Ланцюговий круг склепано в смерть. Хоч ми не великий гурт, як жменька, одиниці нас, а замок на огняному заскоку. Кожний зовнішній, коли вломиться, згорить. Але діє вища відповідальність над страх. Чого змалюєся в з спризирав щось. Будь хоч пес, а натуральних розмірів. Раз ти хоч випадково допоміг і знав справу в її тайні, нема тобі виходу з ланцюга в жодні двері. «Порушиш? Ось твій присуд!» Чойс приставив револьвер під груди співбесідникові. «Чути плач твоєї доні біля труни?» Верчинал мовчить. Довго ждуть обоє. Зрештою, Чойс заховав зброю. «Ну, гаразд. Якщо хорс-секретар з видавництва розкусить ланцюг, то Торік він розгриз один з вузлів трафіку. Тепер кусає наш». Якраз в домі, де гніздиться твій рудевствуватий композитор. Той теж помітив дещо. Ми підслухали розмову в гостях, оповідав про нічні оргії в сусідніх квартирах і про дивних відвідувачів. Загроза стала на поріг. Дрібниця. Міг п'яний розповісти ніщо, додавши фантазії, і забути, згадай, недавно чули в церкві з проповіді, попередження про суд. О, повчально, як в Шекспіра. І все ж, чи менеться? Чи ми все сильні? А звідки потуга зрушити з місця наші вежі? Звідки? Припустим, небо. Тихо і, мов сумніваючись, проказав Берчинал. Відчуваю тривогу, будем стояти в ганьбі. Забудь колисковий час, живемо в грізній течії подій, відносить щодня корабель до підводних круч без нашої згоди хто забезпечить моїх батьків, жінку, дітей, коли я сьогодні вбитий. Підуть з лиднями в сміттярні хліб вибирати. Забезпечу їх, тоді побачу. Тепер нема звороту. Ідемо кладкою через безодню. Занапнутий ланцюг удержуся. Чойсь показав досадливо на двері. Як довго до неба співають, то їх воля. Без нас погубити безвинного беремося. И кто?